Wa alaikal wa la Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam pertemuan kita uh, tentang meneruskan pelajaran kita tentang tajwid. Tere dulu uh, saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ee uh, untuk hari ini kita akan menyambung daripada pelajaran kita tentang sifat-sifat huruf yang kita belum selesaikan lagi ialah di antara sifat yang kedua ialah sifat al-aradiah. ee uh, sifat kita tadinya sudah mengetahui melihat bahawa sifat itu dua macam. Yang pertama sifat lazimah. Yang sifat lazimah itu terbagi kepada dua. Yang pertama sifat alati lahadz atau la adzat. Kita sudah melihat 5 lawan 6 dan kemudian kita sambung dengan sifat yang lazimah juga yang selalu bersama dengan huruf itu. Ada 11 sifat 9 sifat dengan begitu 11 di yang ada lawannya dan 9 yang tanpa ada lawan berarti sifat lazimah itu adalah kira-kira 20. Itu yang menurut pendapat jumhur atau Ibnu Jazari atau yang kita ikuti. Eh uh, banyak macam-macam pendapat ulama ada yang mengatakan sampai 35, ada yang mengatakan sampai 20 berapa, tetapi kita akan mengambil tentang yang cukup sampai yang 20 itu saja yang eh uh, kita bisa menterapkannya insyaallah. Eh uh, Sebelum uh, kita menyambung tentang sifat al-aradhiyah di sifat yang lazimah baik sifat alati al la hadith atau alati ليس لها ضد sifat itu dia nanti semua yang 20 itu terbagi dua kan kita sudah mengatakan dia terbagi dua sifat qawiyah dan sifat dha'ifah Ha kalau kita mengambil pembagian menurut pendapat ulama yang sifat qawiyah dengan sifat dhaifah yang pembagian dua saja ha kita akan mengatakan sifat qawiyah itu ialah yang di antara yang tidak ada yang mempunyai lawan seperti aljahar asiddah al atawassut al alisti'la walithbaq walismat Itu yang mempunyai alatilahadid, enam sifat, itu adalah sifat kawiyah Ditambah dengan sifat lazimah, alatilah al-Qalqalah Dengan al-Istitalah Dengan al-Tafasci Dengan al-Safir Dengan al-Takrir Dengan al-Inhiraf Dengan al-Ghunnah dan hanya 2 saja yang sifat dhaifah di antara yang ada tilaisa lazd jadi kita itu adalah pembagian yang sifat yang lemah atau sifat dhaifah di sifat atilahdib ialah alhams arkhawa alistifal alinfitah kemudian azlaqa itu yang enggak ada lawan yang punya lawan al-tilaha dzat ditambah dengan dua sifat yang tidak ada lawannya ialah al-lin dengan al-khafa. Nah, itu kalau kita mengambil eh uh, sifat pembagiannya. Kalau kita mengambil eh uh, kepada sifat pendapat orang uh, ulama yang lain yang mengatakan ada 3 pembagian sifat, sifat qawiyyah dan sifat dha'ifah dan kita sudah mengatakan juga dahulu ini hanya sekadar untuk ulangan bahwa sifat qawiyyah ialah uh, al-jahar, asyiddah, al al-isti'la', al-itbaq. Itu yang laisalahadid, al tidak ada lahadid, tidak la ada yang seperti tadi juga, al-qalqalah, al-istitalah, atafasyyi, al as-safir, al al-inhiraf, adzlaq, al uh, al-inhiraf, uh, al takrir. Kemudian Al-Ghuna Dan sifat itu Da'ifah Ialah Al-Hams Al-Khawa Dan kemudian uh, Al-Istifal Dengan Al-Fitah Ditambah dengan Al-Khafa Dengan Al-Lin Dan pembagian yang ketiga Antara Al-Qawiyah Yang kuat Sifat yang kuat Dengan sifat yang da'ifah Kita mempunyai sifat pertengahan Yang namakan Al-Mutawasid aya nah, moto situ itu ialah sifatnya yang ada ialah ee uh, atawassut antara uh, asyiddah dengan khawa dan kemudian azraq uh, ada laqah dengan al-ismat itu kerana kenapa dia dinamakan sifat itu sifat yang pertengahan kerana dia tidak ada uh, pengaruhnya atau tidak berandil di dalam ee uh, kalau kita mengatakan tentang tentang tajwid ndak bisa kita mengatakan tolong dirakhaw uh, tolong di uh, telakahkan huruf fa ndak bisa sebab dia memang sudah keluar dengan meluncur begitu saja dan ndak bisa kita mengatakan tolong diismatkan harfu shad diismatkan huruf yang lain sepertinya harfu jim ndak bisa karena itu dia bukan uh, memang dia sifatnya tetapi sifatnya bukan untuk ditakbikan dalam tajwid huruf sifat hurufnya itu dia hanya uh, di dalam kalimat adanya gitu dalam kejadian kalimat makanya dinamakan sifatul mutawassita karena tidak ada pengaruhnya masuk enggak masuk dia kepada huruf tidak akan menguatkan huruf dan tidak akan melemahkan huruf heeh hmm. nah itulah di antara sifat-sifat yang kita sudah pelajari eh uh, sedangkan sekarang sifat la'aradhiyah hmm kita masuki tentang sifat la'aradhiyah eh uh, sifat yang dia artinya ialah seketika saja seketika dia bersama huruf dan seketika lain di waktu lain dia itu terlepas terjauh dari huruf itu jadi bukan untuk selamanya kalau kita contohkan ya misalnya seperti ah uh, shorful sal as-safir selamanya safir itu s itu safir sifat safir mesti selalu ada dalam huruf sad baris atas baris bawah baris depan di pertengahan di akhir kalimat baris mati dia semuanya itu diharus mempunyai safir tetapi hanya perbedaan terkuat dengan lemahnya saja itu artinya selama-lamanya sifat itu ada bersama huruf kalau kita misalkan kepada manusia misalnya kan misalnya orangnya tinggi atau Oh, pendek. ndak bisa orang setelah umurnya tertentu, setelah umur 17, akan bertambah tingginya Sudah akan jelas tingginya akan se, tetap segitu saja, tidak akan bertambah-tambah. Yang pendek pun, dia tidak akan bisa tinggi. Yang tinggi pun, dia tidak akan bisa rendah. Walaupun bagaimanapun, akan terjadi. Nah, itu seperti manusia. Tetapi misalnya... Kita misalkan sifat aradiyah ini Terkadang ada bersama manusia, kadang tidak Seperti rambutnya panjang Rambutnya pendek Nah itu bisa Terkadang rambut panjang itu bisa dipotong Jadi pendek nah, Kalau dia ingin panjang lagi, tidak dipotong-potong lagi Dibiarkan saja sampai Kapan, jadi rambutnya itu bisa panjang lagi Nah itu makanya dinamakan aradiyah itu artinya uh, Tidak selama-lamanya Dengan huruf itu Jadi terkadang bersama huruf terkadang dia akan terlepas dari huruf itu. Jadi di antaranya sebab-sebab itu ada boleh kita sebutkan namanya dulu di antara sifat al-aradiah itu yang pertama ialah at-tafkhim. Kita akan mempelajari perbedaan at-tafkhim dengan isti'la. Kita mengatakan yang ditafkhimkan ini adalah seluruh huruf isti'la. Jadi apa bedanya at-tafkhim dengan isti'la? Apa bedanya at-tarqiq dengan huruf istifal emfit uh, eh uh, da istifal apa bedanya? Et tafkhim itu adalah adab. Adab itu artinya lah cara. Caranya kita membacanya bagaimana gitu. Itu namanya tafkhim. Ditipiskankah dia atau ditebalkan? Ditebalkan itu itu namanya ant tafkhim. Kalau dia ditipiskan, itu yang namanya tarqiq. Tapi untuk selama selama lamanya tafkhim di seluruh huruf seperti kita mengatakan tafkhim untuk huruf apa? Untuk huruf ra. Tafkhim untuk huruf la, la, la Allah al-Jalalah. Ayat ini nama kan aradhiyah. Tetapi kalau tafkhim untuk huruf isti'la, itu selama-lamanya dia huruf isti'la itu dia itu ditebalkan. Tidak mungkin huruf isti'la itu akan ditipiskan. Walaupun kita tidak mungkin dia turun derajatnya sampai ke istifal. Enggak boleh. Dia mesti mafham tetapi ada maratibnya untuk huruf isti'la. Ini kita sudah menguraikannya dahulu tetapi untuk uh, diulang sekali lagi tidak apa karena lancarnya jalan uh, adalah karena ditempuh, lancarnya kaji karena diulang. Jadi kita ulang lagi bahwa maratib tafkhim untuk huruf isti'la itu atau derajat tingkatan Tingkatan tafhim Untuk huruf isti'la Apa huruf isti'la Khus sadaq tinqid Jadi khus sadaq tinqid Sudah masuk ke dalamnya huruf al-itbaq Jadi maratib Atau derajat Atau tingkatan huruf isti'la Isti'la tafhimnya Ialah yang pertama Yang pertama sekali Ialah dia Kalau berbaris atas Sesudah dia berbaris atas itu mafthuh al-fathah, sesudahnya alif maddiyah. Jadi seperti mengatakan khaw, saw, dha, dha, qaw, khaw, gha. Jadi kalau dia berbaris atas atau mafthuh al-fathah, sesudahnya alif maddiyah itu adalah a'la darajah fit tafkhim adalah tingkatan yang tertinggi sekali di dalam tafkhim. Hmm dan yang kedua ialah kalau dia maftuh saja, berbaris atas saja. Kalau dia berbaris atas saja, tingkatan tafkhim itu hanya darajat as-saniyah, yang kedua. Yang tadi darajatul ula, al-ula, yang sekarang adalah as-saniyah. Maftuh q. Oh. Enggak seperti q. Qalallahu al-qamar. Jadi pasti ada perbedaan antara qalallahu q karena ada alif madya dengan al-qamar. Dengan al-qamar ada perbedaannya. Begitu juga as-sabirin. As- as- sha'imat. Itu tinggi sekali. Yang pertama akan berbeza as-salihin as dengan as-salah tidak akan sama dengan as-salimin as-salah tidak akan sama as-salihin ini dengan as-salah wa aqimussalah pasti sudah akan dia di darjah yang di bawahnya adalah as-salahnya dan yang ketiga ialah al-madmum berbaris depan Berbaris depan. Al-makmum. Seluruh huruf khus sadaktin qith. Kalau dia berbaris depan. Itu darajatnya adalah. Yang ketiga. Ha, jadi. Ku tidak seperti q. Ku tidak akan seperti q. Su tidak akan seperti sa. Sa sudah jelas lebih tinggi daripada su. Du juga begitu tidak akan seperti do. Haa. Begitulah sebab kalau kita terapkan ke seluruh huruf yang du yang berbaris depan ini yang madmum yang berbaris damma dia adalah tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat darjat rabi'ah. Rabi'ah ialah saakin. Yang berbaris mati. Tetapi dalam saakin ini kita sudah membaginya dahulu sudah dulu kita sudah bagi dia as sakin itu terbagi kepada yang pertama kalau as sakin qabla maftuh kalau dia berbaris mati sebelumnya baris atas huruf yang sebelumnya berbaris atas dia itu termasuk termasuk ha Ke, atau hampir hampir setingkat dia kepada martabat tsaniah yang dimakan dengan bahasa Arab tul haqb kedua masuk dia ke dalam golongan tingkatan saniyah yang kedua jadi seperti alha alha sama dengan sa alha sama dengan sa akh akhla akhla ha sama dengan kha setakat setingkat dengan itu jadi yang pertama pembagian daripada as sakin yang berbaris mati ini yang pertama kalau sakin ma'a qabla al-maftuh dia berbaris mati sebelumnya huruf berbaris atas dia adalah tul haqb al-thania berarti dia itu masuk ke uh, tingkatan nomor 2 kalau yang seandainya dia sakin yang kedua ini yang yang keduanya pembagian yang sakin kalau dia ber, berbaris mati as sakin tetapi sebelumnya berbaris depan madmum madmum sperti us muslimh mus ha, itu adalah tul haq bisalis termasuk dia ke darajat ketingkatan ketiga yang berbaris depan su muslim ah uqa uqtulu zai qutila uqtulu zai qutila begitulah kalau dia berbaris mati sebelumnya baris depan dia itu tul haqq. Di ketiga dia mengikuti yang nomor 3. Setaraf atau setingkat dengan berbaris depan. Kemudian kalau yang mati berbaris oh, mati dia sebelumnya berbaris bawah kasrah sebelumnya dia berbaris bawah dia itu terbagi dua. Kalau dari huruf itbaq. Mana ya huruf itbaq? ta dot sa wa dha kalau dia huruf itbaq ah inilah yang darajat yang keempat inilah yang martab al rabi'ah kan kita bilang tadi martab al rabi'ah itu yang keempat empat itu terbagi belum kita lihat mana yang dia kalau dia yang keempat ini berbaris mati sebelumnya maftuah dia tu ndak yang keempat dia masuk kepada yang nomor 2 kalau yang berbaris mati, mati ini dia berbaris depan sebelumnya dia itu ndak masuk keempat dia masuk yang ketiga mana anggota mana anggota rumah yang dikatakan keempat ini inilah dia kalau dia bersmati sebelumnya baris bawah tetapi untuk huruf al-itbaq untuk huruf tah wa dad wasad wadh ah inilah yang dia anggota tingkatan yang keempat inilah yang tingkatan inilah yang darajat tarabi'ah jadi kalau kita melihat isbir isbir ala it'a it'aman ha itu adalah ter, itu yang dimasukkan derajat berapa ha ar-rabi' di angka 4 kita bilang kalau yang mati sebelum bersebarah terbagi dua kalau untuk huruf itbaq dia itu adalah yang keempat untuk huruf yang tiga lagi kesempurnaan daripada huruf isti'la ialah kha dan ghain dan qaf khot dengan ngain itu dia adalah dinamakan nisbi tafkhimnya nisbi nisbi itu relatif artinya dia itu tidak mufakham enggak ditebalkan seperti huruf isti'la yang lain dan bukan pula dia sampai rendah istifal seperti huruf mustafilah enggak memang dia rendah tapi dia rendah derajat tafkhimnya tetapi bukan seperti huruf anu Istighfal Dia masih masuk huruf istighla Tetapi tidak setebal Huruf istighfal yang lain Jadi kalau kita mengatakan Ikh hmm? Ikh Ikhwana Tidak boleh kita baca ikhwa ikh, Ikhwa La tu zikh qulu bana La tu zikh qulu Zikh Zikh Ha. Jadi begitulah kalau dia harful ghain dengan harful kha mati dan sebelumnya baris bawah itu nisbi. Itu dinamakan tafkhim nisbi. Nanti kalau kita mentahlil laa, menengatakan apa ini? Ah, dia itu adalah nisbi. Dia adalah masuk yang keempat tetapi yang nisbinya bukan yang uh, yang keempatnya lebih rendah lagi daripada itu. Tetapi untuk huruf qaf walaupun dia mati sebelumnya baris bawah dia itu adalah ditafkhimkan tafkhim yang kuat ditebalkan iqta raba iqah syurftu kalau berhenti iqta qalqalah itu akan menebalkan dia iqta iqta iqama iqama enggak boleh kita iqta iqta kita bikinkan seperti hendak dia harus tebal akan ada bedanya karena qalqalah akan menebalkannya tapi untuk qaf lebih jelas kalau kita bandingkan dengan uh, huruf kha dan ra. Mm. La tuzigh, la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi kita mengatakan tuzigh qulubana, bukan kita tuzir. Ikhwana, ikhraj. Nah, ha. jadi harus kita bisa membedakan ikh nisbi, ra yang ditebalkan ikh ditasbikan wa ditebalkan tentang ini ada juga mengatakan kalau harfu kha dia berbaris mati sebelumnya baris bawah tetapi sesudahnya huruf ra ada mengatakan boleh ditebalkan kerana ra-nya susah kita menjadi membikin dia menjadi isra Nah jadi boleh ditebalkan ikhro agak ditinggikan atau agak ditebalkan sedikit daripada nisbinya. Ya enggak apa-apa juga jangan kita menyalahkan benar kepada murid-murid uh, kita ini. Oh enggak nisbikan ikhro. Enggak enggak apa kalau dia ditebalkan karena sesudahnya huruf ra. Tetapi sebaik-baiknya kalau seandainya kita bisa mempergunakannya antara huruf yang mutajawirat itu itu lebih lebih mahir orang yang bisa membedakan antara mufakhhamah muraqqaqah mufakhhamah huruf yang berdiri di sampingnya mufakhhamah dia sendiri huruf muraqqaqah huruf yang ditip, ditipiskan sedangkan sebelum dan sesudahnya huruf oh, ditebalkan kalau kita bisa melafazkannya dengan secara baik yahtasimun yahtasi kha mufakhhamah derajatnya apa itu tul haq bisani Ya kh ah sebelumnya مفتوح ta merqqa qah si ada ah, raja' yang kalimat yaqtasimun ha ah, jadi kita bisa membedakan ta jadi ndak boleh kita tebalkan yaqtasimun ndak yaqtasimun ha ah dhalala d ditebalkan la ditipiskan dhalala jadi dengan bisa kita menebalkan huruf yang tebal dan menipiskan huruf yang tipis tanpa terpengaruh yang tebalkan atau tipis terpengaruh oleh huruf yang tebal ah itu baru kita di sana adalah dinamakan sudah mahir sudah pintar dalam membaca Al-Quran dengan secara tajwid yang benar jadi itu adalah pembagian daripada yang keempat tadi yang saqin Sat Wadad Wadah Kalau dia sakin sebelumnya maksur Dia adalah tingkat nomor empat Untuk tah lebih tebal lagi kerana akal kalah Ghain dengan kh adalah dia nisbi Dia sakin sebelumnya berbaris bawah Tetapi untuk qaf ditebalkan kerana akal kalah Yang kelima ialah berbaris bawah Untuk huruf apa? Untuk huruf yang itbaq Harfut Toh, harfu s-sad, harfu d harfu yang empat ini Harus Maratib Atau tingkatan tebalnya Adalah yang kelima Ti Ti baqo ba Ndak akan sama ti dengan to Bedakala, tidak akan sama ti dengan tu Akan jauh pasti perbedaannya Ti baqo lahum. طيل لهم غي غله غل غل خي خي jadi itu adalah kalau ghen, dengan kha dengan qaf adalah nisbi untuk huruf ta dan dad dan adalah tingkatan yang kelima ha? derajat yang kelima tafhimnya ha itulah yang uh, kita uh, ketahui tentang maratib at tafkhim untuk huruf ini tafkhim bagi dia bukan sifat al-aridah adalah sifat asliyah sifat lazimah selain daripada huruf ini kita baca harus kita membacanya dengan tarqiq tarqiq artinya harus dengan ditipiskan tarqiq artinya tipis muraqqaqah artinya ditipiskan Jadi seperti kita baca aja iza ja anasrullahi wal fath nasr. Ah, lain ni roh ditebalkan. Iza ja, iza. Tak boleh kita baca iza ja, tak. Iza ja jadi ditipiskan. Itulah yang huruf sifat lazimah bagi ini yang bagi huruf isti'la. Yang sifat aridah bagi apa? Bagi huruf mana? Bagi huruf ra. Ha, kita sekarang masuk. Sifat aridah li huruf ra. Ialah tafhim wa tarqiq. Tarqiq bukan sifat aridah bagi dia. Tarqiq bagi ra adalah sifat lazimah. karena dia huruf ra ini adalah huruf istifal. Dia adalah huruf infitah. Jadi muraqah tu adalah sifat aslih bagi dia. Tetapi untuk tafhimnya, Di sini baru dia dinamakan sifat al-aradiyah. Uh, sifat yang uh, datangnya seketika. Kapan ditebalkan harfu Ra? Juga dulu kita sudah pernah menyunggungnya. Sekarang kita ulang lagi. Bahawa Ra itu ditefahimkan uh, kalau kita perincikan ada empat belas hal Ra yang, dite yang ditebalkan. Yang ditefahimkan Ra itu. Ada empat belas. Dan ditipiskan dalam tujuh hal. Tapi kalau kita uh, satukan semuanya, kita bisa menyatukan. Tapi kita akan perincikan dulu, nanti kita boleh menyatukannya. Yang pertama, ditebalkan ra itu kalau dia mafthuh. Di awal kalimat, Rabbana. Atau di pertengahan kalimat, Kharaj. Kharajana, ra. Kharaj, ra, mafthuh. Di pertengahan kalimat dia Di pertengahan bar kata Atau di akhir perkataan Berbaris atas dia Dan berbaris depan Disambung dengan kalimat yang sesudahnya Bukan berhenti kita An-naharuwa An-naharuwa An-naharuwa Ra-ra-an-naharu Kita baca dalam baris atas An-naharu Kalau kita sambung dengan kalimat enggak bu bukan berhenti enggak dia berbaris atas dia berbaris atas kita teruskan ha, itu adalah yang pertama yang kedua berbaris depan ra berbaris depan atau dhamma ra almadmum di awal kalimat di awal kalimat di awal perkataan atau di pertengahan awalnya seperti urzuqana ruziqana kafaru Kafaru yakfurun atau di di akhir kalimat tetapi kita sambung dengan kalimat lain an-naharu dan misalnya ha, kita sambung tak berhenti kita di sana kita sambung dia jadi juga kalau di akhir kalimat dia berbaris depan dan kita sambung dengan kalimat yang lain dengan huruf yang lain di sana juga adalah uh, ra di ini adalah yang kedua dan yang ketiga ra ditebalkan kalau dia berbaris mati sebelumnya berbaris atas ra itu mati saakin sukun maqabalah al-maftuh arsalna arsalna sudah jelas dia di pertama di pertengahan di kalimat dia bersemati sebelum nyori atas ha, kita numba canya arsalna atau dia di akhir kalimat sebelumnya juga sabar. Ah juga kita dia sabara misalnya kan kita berhenti ah sebelumnya baris kita hentikan dia tapi sebelumnya baris atas ah itu kita tebalkan ra. Yang keempat juga kalau dia berbaris mati sebelumnya maqmum as sakin maka sebelum matmum mur salin mur salin mur mur juga begitu kalau dia mati sebelumnya di akhir kalimat sebelumnya juga berbaris baris depan nah, itu adalah hal yang keempat yang kelima kalau dia mati juga Kalau di saat, sekarang kelima ini dia berbaris mati tapi matinya itu adalah sakin al-arid. Kita kerana berhenti kita hentikan dia. Tetapi sebelumnya adalah suruf mad alif madiah annahar annahar annar An walaupun dia itu An-Nari atau An-Naru Atau An-Nara Tetapi kita hentikan, kita berhenti Membaca di sini Kalau kita berhenti harus disukunkan Harus dimatikan huruf Yang mutaharik yang berbaris tadi Jadi kita tidak akan Melihat baris Ra ini apa Nggak. Kita hanya melihat Ra ini mati sebelumnya Apa Kalau sebelumnya adalah Alif Maddiyah Dia itu berarti ditebalkan dan yang keenam kalau dia kita matikan sebelumnya waw madiah misalnya alsudur walaupun ya fisuduri tetapi kalau kita berhenti ri ini walaupun dia selitipiskan kalau karena dia baris bawah tapi karena kita berhenti kita matikan dia kita sukunkan dia berarti yang sebelumnya adalah waw madiah alsudur alumur Nah itu adalah ditebalkan al-umur as-sudur. Innallahu alim bithati as-sudur. Nah ha, jadi harus ditebalkan karena dia berbaris mati, sukunnya di sini mati ini sukun 'arid. Artinya 'arid karena kita berhenti, ndak bukan ndak sukun asli ndak. Dan kemudian juga dia berbaris mati sukun aridh tetapi sebelumnya bukan huruf mad eh uh, huruf sahih dan sebelumnya berbaris atas seperti wal fajri dia berbaris bawah tapi kerana kita berhenti wal fajr tadi kalau sebelumnya alif maddiyah sekarang bukan alif maddiyah tetapi Sakinah sukun al-arid Sebelumnya hurufan sahih Yang sukun Dan sebelumnya berbaris atas Wal-fajr Walayalin ashr nah, Itu semuanya itu Adalah ditebalkan Kerana dia kita matikan Sakinah arid Sebelumnya sukun asli dan sebelumnya adalah Baris atas nah, Begitu juga Yang sesudahnya eh dia sukun dan eh uh, sukun aridh sebelumnya juga sukun asli dan sebelumnya eh uh, bers depan eh uh, misalnya contoh apa ya mm nuzuri nuzur hmm. contoh seperti ada, qad lailatul qadr ni pernah disebut nanti kita insyaallah sekarang hilang contohnya hilang dari ingatan. Jadi contohnya juga dia bermati dan sebelumnya adalah uh, baru-baru semati dan sebelumnya berbaris depan. serang. صدر. صدر. Dan selanjutnya ialah kalau kita sambung bahwa yang akan ditebalkan juga ra itu kalau dia berbaris mati sebelumnya berbaris bawah dan sesudahnya huruf isti'la mirsad mirsad itu adalah contoh yang untuk selanjutnya nanti kita cari nanti keluarin labil mirsad jadi ra dia ee uh, berbaris mati matinya ini adalah sukuannya sukuan asli sebelumnya berbaris bawah tetapi sesudahnya huruf isti'la ah itu ditebalkan juga ra al mirsad tabil mirsad uh, qirtas qirtas Itu adalah semuanya uh, huruf Ra yang ditebalkan Dan kemudian juga Ditebalkan Ra ini Kita sudah mengatakan juga sebelumnya Adalah kalau dia itu uh, Ra asakinah As Sebelumnya kasrah Tetapi kasrah A arit Atau hamzat al-wasul Dalam satu jumlah Jadi itu dia harus dalam satu kalimat ya mirsad itu dalam harus ra sakinah maqbla makhsur uh, maqbla makhsur maqbla huruf isti'la maftuha syaratnya huruf isti'la maftuha di kalimat wahidah dalam satu kalimat ra sukun dengan huruf isti'la itu harus dalam satu kalimat enggak boleh dalam dua kalimat kalau dia antara dua kalimat berarti harus ditipiskan tapi kalau dalam satu kalimat bersatu dia dalam satu satu patah kata misal Uh, labil mirsada mirsada kirtazin firqatun firqah firqah ha, itu semuanya ditebalkan roh itu firqah ha, tetapi kalau seandainya dia dengan hurufi sudahnya ini dalam dua dua patah kata tidak ditebalkan lagi seperti fasbir sabran jamila fasbir ha, itu itu Sabra, ada huruf istilah juga yang uh, Mabtuh, tetapi dalam dua patah kata Berarti dia itu oh, Tidak ditebalkan Dan ditebalkan juga Ra ini, kalau dia Sukun, yang sebelumnya Adalah, kasrah arit Baris bawah Yang, karena Dimulai, seperti ir-roji'i Ir-roji'i -ir Sesudahnya huruf istifal Tetapi kerana Hamzatul Wasul ini harus di baris barisnya adalah kasrah karena dia shorof uh, fi'il yang ketiga adalah uh, berbaris bawah makanya irji uh, di kasrahkan hamz wasalnya irji uh, di sini ditebalkan juga ra atau ra juga ditebalkan kalau dia itu sebelumnya kasrah asli antara dua patah kata ben kalimaten alladhi alladhiyirtada alladhiyirtada kasra bi alladhi ada kasra asli ra adalah sukun kalau kita sambung di antara dua dua patah kata ini ra di saat itu juga kita harus tebalkan karena dia bukan dalam satu patah kata bukan dalam satu kalimat dia uh, antara ra dengan kasra'a dengan kasra asli ini adalah antara dua patah kata Jadi ditebalkan allazi rut tadha allazi rut tadha itu juga sebelumnya kasrah kasrah aridh antara dua patah kata juga antara ben kalimatan man yaru tadha man yaru man yaru tadha juga ditebalkan liman yaru tadha ditebalkan jadi inilah yang halat yang keadaan ra yang ditebalkan untuk selama-lamanya menurut bacaan kita Hafs an Asim dan ada lagi ra ini terkadang boleh kita memilih di antara dua boleh kita menebalkan dan boleh kita menipiskannya yang pertama kalau ra itu dia uh, Sebelumnya, baris bawah Dan sesudahnya Harfah hasin Harfah hasin itu adalah huruf istilah Huruf itibak Seperti kilmah misr Kelimat satu lagi Al-qitr Kelimat satu lagi Nudur Kelimat satu lagi Yasri Dengan asri Kalau kalimat ini kita boleh memilih boleh ditebalkan dan boleh ditipiskan tetapi menurut yang sebagusnya yang dikemukakan dalam bacaan melihat kalau sebab tebalnya itu lebih kuat dari sebab tipisnya kita harus menebalkannya kalau seandainya penyebab tipisnya lebih banyak lebih kuat daripada penyebab tebalnya kita harus menipiskannya. Misalnya contohnya kalimat misra. Contoh misra. Misra uh, sebelumnya ini kan harful Ra ini sukun. Jadi karena dia dihambat oleh huruf hazin, dinamakan harf hazin ini kan. Jadi dia ra ini dihambat dulu oleh huruf hasin. Tapi sebelumnya dia itu Berbaris bawah dalam satu kalimat Kalau bukan ada huruf hasin Sat ini dengan toh ini Dia itu kan tipis seperti Contohnya ini Az-Zikr, Az-Sihir Seperti klima Az-Zikra Atau Az-Zikri, kalau kita Seandainya berhenti di sini, kita harus tipiskan Az-Zikr Az-Sihir Tak boleh kita bakal Az-Sihir Tak boleh, kerana dia Mati sebelumnya Berbaris mati dan sebelumnya baris bawah Dalam satu kalimat Tetapi apa yang penyebab menebalkan tadi di kilmah Misra Misr Apa yang menyebabkan Menebalkan yang boleh kita membaca dua bentuk uh, Ditipiskan, tebalkan Di dalam kilmah uh, Ayn al-Qitr Apa yang menyebabkan dia Boleh kita uh, Menebalkannya di dalam kalimat Misalnya dalam Firqin Firqin ha? Kenapa? Ah ini adalah penyebab kerana ada sebelum ra yang mati ini dinamakan harf wa hasin. Harf hasin adalah huruf isti'la yang mendahuluinya. Jadi huruf isti'la huruf yang tebal ini seperti mis kita lihat. Kalimat misra ini adalah berbaris atas ra-nya beris atas. Kalau kita sambung dalam membaca misra dalam fidara kalimat kita uh, misra adkhul misra ama soalah misr kalau kita sambung dengan kalimat sesudahnya wa dia itu kan ditebalkan karena dia baris atas jadi kalau kita menyambungnya dia baris atas berarti dia ditebal ditebalkan itu sebab yang pertama dia ditebalkan dan sebab yang kedua lagi ialah karena sebelumnya harfa hazin harfa isti'la harf itbaq so, mis, so misr اذا ditebalkan misr Mesr Mesr Dan kedua begitu juga Ainul Qitri Al Qitri jadi raw tadi yang Misra direkan Misr itu sudah harus kita tebalkan dia itu karena sebab tebal adalah dua sebab tipisnya cuma satu apa penyebab dia tipis karena dia sukun sebelumnya sukun dan sebelumnya baris bawah kita tidak melihat kepada yang sukun sebelumnya ini adalah harf hasin ndak jadi ini satu sebabnya dia tipis ah makanya kita penyebab tebalnya sebab tafkhimnya itu lebih kuat daripada tipis makanya kebanyakan muqaddam fil ada diutamakan dalam membacanya ditebalkan kalimat kalimat yang kedua adalah qatr ainal qatri ah ainal qatri ini Kalo kita membacanya karena dia berbaris bawah Kita harus membacanya Muraqaq atau harus ditebalkan Harus ditipiskan Anal qatriwa Disambungkan dengan sudanya Harus ditipiskan Kerana ro maksur Dan yang kedua Kita lihat penyebab Yang dia tipis Ialah dia sukun Nah disukunkan Dan sebelumnya huruf Mati dan yang sebelumnya baris bawah qi jadi ini adalah sebab yang kedua kita menipiskannya kita lihat sebab apa yang menebalkannya apa napa kita mentafkhimkannya sebab tafkhim cuma satu saja ialah dia sukun sebelum sebelumnya huruf hasin satu saja jadi Sebab sukun di sini lebih kuat sebabnya tafkhim di sini lebih kuat daripada sebab tafkhim. Makanya kalau kita berhenti muqaddam fil ada adalah ditipiskan ain al-qatr. Ain al-qatr ditipalkan to al-qatr ra itu ditipiskan. Itu uh, untuk kalimat al-qatri, al-qatri. Untuk kalimat yang Uh, separti uh, firqin firqin kat tawd al azim ha, ana kullu firqin firqin ini kalimatnya lain lagi ini dia ini berbaris bawah ra di tengah-tengah sebelumnya berbaris kasrah dalam satu kalimat lain dia dengan asrias yes, dengan alian tapi di sini ada juga membaca, kita bacanya dalam bentuk dua baca dua jalan yang pertama melihat katanya siapa yang menebalkannya di waktu diberhenti kalau kita ditebalkan di waktu diberhenti firqa karena qaf mokalqalah ra sebelumnya yang sukun ini firqa kalau kita berhenti kita menebalkannya eh uh, sewaktu kita membaca langsung harus kita tebalkan. Jadi kalau kita termasuk pendapat yang mengikuti pendapat, kalau untuk berhenti kita tebalkan dia firqi, firqo, firqo. Kalau kita tebalkan dia di saat berhenti, uh, kita langsung harus kita tebalkan. Jadi kita menebalkan uh, kalau kita termasuk yang ikut mazhab menebalkan waktu dia uh, firqin uh, berhenti berarti dia kita harus tebalkan sewaktu kita uh, langsung kalau seandainya kita berhenti kalau kita waktu dia berhenti kita berhenti dalam kalimat firqin ini menipiskannya untuk untuk melanjutkannya boleh kita pilih boleh ditebalkan dan boleh ditipiskan ini untuk kalimat firqin Kalau seandainya kita firqin firqin kat tawdi ha kalau kita menipiskannya itu boleh kalau misalnya tipiskan firqa firqa berhenti kita kita tipis-tipiskan firqa ah untuk langsungnya kita boleh menebalkan atau menipiskannya itu adalah tentang kalimat firqin kita harus juga mengetahui dia cuma satu kalimat saja yang ada dalam Al-Qur'an ini Dan kita kembali ke kalimat yang uh, Sama dengan Kilmah Misra Dengan uh, Al-Qitri tadi Ialah kilmat Nuzuri Nuzuri ini sama dengan Asri, Asri, Ismail dah uh, uh, Begitu juga Dua bentuk kita membaca Nuzuri Nuzuri Ini adalah uh, Kalau seandainya kita melihat Kalau kita membaca Nuzuri wa dia itu sebenarnya ada ya yang mahdhuf sebenarnya kaifakana adhabi wa nuduri sebenarnya ada ya uh, milikia atau ya dinamakan uh, nisbah adhabi wa nuduri tetapi uh, ia itu sudah mahdhuf tidak diadakan lagi tertulis tidak ditulis lagi sudah dia mahdhufkan dalam kitabah dalam saat itu kita membacanya apakah kita akan tebalkan atau kita nipiskan itu boleh juga terpulang kepada kita mau menebalkannya nuzur kaifakana adhabi wa nuzur ha, boleh tebalkan atau kita menipiskan menipiskannya kaifakana adhabi wa nuzur ha, boleh tipiskan boleh anuzur boleh anuzur boleh kita tipiskan dan boleh kita tebalkan. Kalau kita lihat juga sebab tebalnya kenapa? Nuzuri. Dia kalau kita berhenti adalah disukunkan sebelumnya madmum. Itu saja menyebabkan kita eh uh, menebalkannya. Nuzur. Kalau si andanya kita menyambungnya ada nyanda-adanya eh uh, yaitu dia harus berbaris bawah nuzuri berarti kalau ada ayahnya berarti kita nuzuri harus ditipiskan makanya di sana diberikan ke pada kita apakah kita menipiskan atau kita menebalkan tidak ada salahnya tapi syaratnya sebab berapa kalimat nuzuri yang ada di dalam surah al-qamar itu kalau kita mulai dari ayat yang pertama kita membacakan menipiskan sampai kita tamatkan Surat itu kelmanuzur terus tipiskan wanuzur wanuzur wanuzur begitu semuanya. Tetapi kalau seandainya kita dari mula membacanya, kita menebalkannya wanuzur wanuzur ah untuk semuanya harus kita berhenti. Wanuzur azabi wanuzur, kaifa kana azabi wanuzur. Habis diberkatan. Ndak boleh sekali ditebalkan sambil tipiskan ndak boleh. Qiraat ah, kena sunnah mutabaah. Kalau ya kita bacanya uh, ditebalkan, ditebalkan dari mulanya. Ingin menebalkan, tebalkan dari mulanya. Kalau ingin mafkham. Kalau ingin muraqqaq, ditipiskan dari mula kita mulai menipiskan sampai akhir qiraat kita kita tipiskan. Itu tentang kalimat nuzuri. Oh uh, tentang kalimat asri wa yasri juga begitu. Asri, asriya juga asalnya du'adaya, wa yasri juga ada asalnya ya tetapi seperti asri yaitu yaitu karena dia uh, seperti uh, mendekatkan ke fiil amr mahdhufa asri hmm asri jadi mabni di hadaf huruf illah mahdhuf huruf illah tetapi kan biasanya kita mengetahui bahwa huruf illah itu dihilangkan ya karena sukun disukunkkan karena dia fi'il amr eh atau karena dia misalnya eh uh, sebab uh, jazm eh disebabkan jazm majzum billa au lam au aw an au alat asyart atau salah satu daripada alat asyart misalnya yang menjazmkan fi'il ini dia majzum tapi kalau tidak ada sebelumnya dia itu seperti yasri yasri taraf mudhari' hmm. da'a jazm hmm. da'a harf jazm hmm. jadi kenapa kita bisa mematikannya itu berarti itu karena ditakhfif saja litakhfif tidak majzum karena ya fi'l fi amr tidak majzum karena ya majzum karena ada ada tajazm sebelumnya endak ada an enggak ada lam enggak ada la enggak ada, ada syi yang majzumnya kemudian kita jazamkan dia dengan hazf harf harf ilah tadi menghilangkan harf ilah tadi itu itu adalah kerana uh, litakhfif bukan disebabkan jazm wala sebab mab mabniyah kah huruf apa seperti fi'il amr jadi kalau kita berhenti yes kulaini idha yasr atau asr ha, jadi kita berhenti di sini adalah dengan menipiskannya ya yasri asalnya yasriya yasri, ya, yasri. Ha, tapi kalau kita berhenti boleh kita menebalkan dan boleh kita menipiskkan tetapi muqaddam fi'ad di sini adalah tipis asr walaupun dia uh, walaupun dia tu sukun sebelumnya uh, huruf mati dan sebelumnya baris atas kan tadi kita bilang wal fajr wal layalin ashr wash shaf'i wal watr wal laili idza yasr nah, kenapa kita ndak baca wal laili idza yasr ditebalkan pula seperti uh, fajr ashr kenapa enggak kita tebalkan karena di sini ada ya yang mahdhufah ada ya harful illa yang dihilangkan asalnya as yasri nah itulah sebabnya Uh, fa'asri bi'ibadi fa'asri bi'ibadi -bi begitu juga fa'asr kalau kita berhenti di waktu fa'asr kita berhenti dengan uh, dengan menipiskan uh, terketukkan ra di saat itu nah itulah hal ra yang مفخم yang sudah kita pelajari tadi uh, yang selama-lamanya ditafkhimkan dan ini kita mempelajari yang sebentar ini adalah ra terkadang ditafkhimkan, ditabalkan, kadang ditipiskan, diterkekan. Melihat kita membacanya, ada yang lebih muqaddam, lebih diutamakan dalam membacanya, tafkhimkah atau tarqiqah? Dan sekarang kita akan masuk ke yang diterqiq. Ah, ra itu di mana yang diterqiqkan? Di mana yang di apa? Yang muraqqaqah. Muraqqaqah itu ra itu semuanya harusnya dia muraqqaqah kecuali dia halat yang tadi itu yang sudah kita pelajari itu. Jadi berarti ra kalau dia maksur, berbaris bawah awal kalimat, di akhir kalimat, di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat berbaris bawah, eh maksurah itu harus tipis. Selama lamanya tipis untuk bacaan kita baca. Misalnya eh lailatul qadri khairum Lailatul Qadri khairum kalau kita bacakan Lailatul Qadri khairum al-Qadri kan dia tu baris bawah tapi walaupun di depan di bagian di depan ni bagaimana-bagaimanapun kita hendak lihat baris kalau kita langsung dia baris bawah rijalun kalau depan kalimat misalnya rijalun rijalun ah jadi kita baris itu harus ditipiskan jadi yang pertama ra itu ditipiskan kalau dia baris bawah di awal kalimat Di awal perkataan Di pertengahan perkataan Di akhir perkataan kalau kita sambung Dengan kelima sesudahnya Yang kedua kalau dia itu Baris mati Sebelumnya baris, baris bawah Dan sesudahnya Huruf Istifal Huruf istifal Seperti kilmah fir'aun Miryah Fir-aun. Tak boleh kita pula fir-aun. Fir tak boleh ditebalkan. Fir-aun. Mir-yah. Mir-yah. Itu diantaranya. Fir-daus. Boleh fir Fir-daus. Tak boleh kata fir-aun. Tak. Fir-daus. Kerana sesudah rak mati ini, dia huruf festival. Jadi untuk rak mati ini, kita harus melihat. Orang ini mati, berbaris mati apa huruf sebelum uh, harakat atau baris huruf sebelumnya kalau baris bawah langsung kita lihat sudahnya apakah ada sudahnya huruf istifal atau huruf isti'la isti'la kalau dia bersatas sudah jelas baris uh, anu uh, ditebalkan kalau dia di sudahnya huruf istifal ha uh, di sana kita harus tidak mau tidak mau kita harus menipiskannya dan yang ketiga ialah kalau dia bar baris mati sebelumnya berarti baris mati ini adalah mat, baris mati baris aridh maksudnya sukun aridh berhenti karena berhenti kita matikan dia karena berhenti sebelumnya ya sakinah ya sakinah walaupun sawa'an kan ya maddiyah atau ya layyinah walaupun ya maddi ya huruf mad atau ya harful lin yang dia sebelumnya baris atas mesanya khair khair ndak boleh kita khair ndak boleh kita tebakan karena kh oh, di, di depannya baris atas ndak kita lihat sebelum ra ini apa yang datang apakah huruf ya ya berbaris mati ndak perlu kita lihat apakah maddiah atau lain-lainna aw basir kabir walaupun dia kabirun tapi kena kita matikan kita berhenti kita matikan dia harus tipis. Kebir. Yasir. Ah begitulah semuanya walaupun dia bers depan raw ini tapi kena kita berhenti harus kita matikan dia dan kita lihat sebelumnya kalau ya berbaris eh, kalau ia mati, ia atau kalau ya mati ya layina atau ya layyina atau ya maddiya harus ditipiskan raw ini. Dan kemudian juga ditefeskan ra ini kalau dia baris mati baris mati ini arid kerana berhenti sebelumnya baris mati asli sebelumnya baris bawah farti az-zikru az-zikru kalau kita berhenti ru nak boleh kita baca harus dimatikan jadi az-zikr al-zikr al-zikr nah, jadi kerana kaf sukun berbaris mati sukun asli bagi kaf tapi bagi bagi ra sukunnya adalah sukun aradhah ar dan sebelum kaf ini berbaris bawah makanya ra itu ditipiskan as-sihr as-sihr nah, itulah yang hal atau keadaan ra yang ditipiskan Ra berbaris mati eh sebelumnya sukun huruf terdapat berbaris mati juga dan sebelumnya baris bawah atau ra berbaris mati dia itu sebelumnya ya sakinah ya baris mati walaupun layyinah atau maddiah itu harus dipiskan dan ra itu sendiri dia mati sebelumnya baris, baris bawah sedahnya huruf istifal atau ra itu sendiri dia berbaris mati itulah hal ra yang ditipiskan. Ah dengan begitu tentang tafkhim untuk huruf ra kita sudah uh, selesaikan dan tentang tarqiqnya kita sudah selesaikan juga dan dalam halat yang terbagi terkadang ditipiskan terkadang ditebalkan kita juga sudah a uh, nerangkannya. sekejap. Dah terus. Ada nanti. Dah. Ya. Oh uh, ya. Untuk begitu ya kita cukupkan dulu saja eh uh, dan nanti insyaallah kita akan sambung lagi. Kita cukupkan uh, dengan kita tutup pelajaran kita dengan membaca uh, takbirul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.